Wa adina وأرنا الباطل باطنه wa جتنة <جتنابًا> أما Amma الحمد Alhamdulillah. malam ini dapat sekali lagi kita bertemu di dalam siri pengajian kitab Taizir al-Karim ar rahman Fi tafsir kalam al-Mannan tulisan al al al allamah al Ibn Nasir al saudi rahimahullah taala muslimin muslimat uh, sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala sekalian uh, malam ini kita masuk ke satu lagi surah yang baru iaitu uh, seperti yang ditulis di sini tafsir surati wal asr tafsir surati wal asr Surah ini dinamakan dengan Disebut sebagai surah Al-Asr Tanpa Wa Ataupun Wal-Asr Dengan Wa Wal-Asr Yang dengan Wa diambil daripada ayat yang pertama Daripada surah ini Dan surah ini menurut pendapat uh, Jumhur Menurut pendapat Jumhur Ulama' termasuk di dalam kumpulan surah makiyah dan topik surah ini secara umum apa yang dapat kita lihat berkisar tentang nilai masa tentang nilai masa bercakap tentang masa tentang nilai masa tentang sistem kehidupan manusia Sistem kehidupan manusia Bercakap tentang uh, Untung dan rugi Bila bercakap tentang masa Maka ia tidak dapat lari Daripada uh, Untung dan rugi Apa yang menyebabkan manusia itu Akan menjadi uh, Orang yang beruntung Dan apa yang menyebabkan seseorang itu Menjadi orang yang rugi dan, dan apa yang perlu diberi perlu diberi perhatian oleh manusia Supaya dia tidak menjadi orang yang rugi Dan apakah sebab-sebab Ataupun jalan-jalan untuk seseorang itu menjadi uh, orang yang beruntung Jadi ini secara umum berkenaan tentang uh, surah uh, Al-Asr ini Surah Al-Asr ini satu surah yang ringkas uh, Kalau dapat kita lihat di sini terdiri daripada tiga ayat Dan uh, Uh, ayat yang paling pendek Ataupun surah yang paling pendek Di dalam Al-Quran ter Terdiri daripada tiga ayat Tidak ada yang kurang Daripada tiga ayat Asalnya sebelum ni Kita pernah uh, sebut uh, Surah yang terdiri Daripada tiga ayat Yang pertama Surah uh, al nasr uh, Surah Terdiri daripada tiga ayat Kemudian surah Al-Kawthar juga terdiri daripada tiga ayat, dan ini surah yang ketiga yang terdiri daripada tiga ayat. Maka di sana tidak ada surah yang lebih pendek daripada surah yang terdiri daripada tiga ayat. Kita biasalah kadang-kadang kalau nak cepat kita akan baca surah yang pendek-pendek, surah Al-Kawthar, surah Al-A'z, surah Al-Ikhlas. Ini surah-surah yang yang pendek. Tetapi sebenarnya uh, sangat luas maknanya dan sangat mendalam Maknanya walaupun ringkas, uh, pendek tetapi mempunyai makna yang sangat luas Kerana itu dinukirkan daripada Al Imam Musyafi'i Rahimahullah Ta'ala uh, Beliau pernah menyebut uh, Sekiranya Allah SWT tidak menurunkan kepada manusia Melainkan surah ini sahaja Yani surah Al-As maka ia telah cukup ha, telah cukup bagi mereka dan ini antara kata-kata yang boleh kita tunjukkan yang menunjukkan kepada kepentingan surah ini Bismillahirrahmanirrahim rahmatullah subhanahu wa ta'ala sekalian seterusnya kita ha, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu ha, ayat yang akan kita ataupun surah yang akan kita bincangkan pada malam ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق sabr. Alhamdulillah uh, Seperti biasa juga uh, Kita akan menyentuh Sebab sedikit Perkaitan tentang uh, Ilmu Tajwid Yang berkait tentang bacaan surah ini dan Kerana surah ini termasuk Di dalam surah-surah yang lazim kita baca Di dalam solat Jadi perlu kita perhatikan Supaya kita dapat uh, membacanya dengan sempurna uh, Apa yang saya nak kongsikan Pada malam ini Berkait tentang Kalau apa yang kita dapat lihat di sini Setiap ayat di dalam surah ini Berakhir dengan huruf Ra Perkataan yang terakhir dalam surah ini Semuanya Berakhir dengan huruf Ra Wal'asri Khusrin Dan juga Bissabari Ini tiga perkataan Yang berakhir dengan huruf Ra jadi, huruf Ru'an ini mempunyai, uh, ha, mempunyai hukum yang tertentu. Mempunyai hukum yang tertentu iaitu lah uh, ia berkait tentang uh, hukum membaca dengan uh, tebal ataupun nipis. Jadi, secara umum, apa yang dapat kita sebut, uh, sebutkan di sini, huruf-huruf Al-Quran ini ada yang dibaca dengan tebal dan ada yang dibaca dengan nipis huruf-huruf yang dibaca dengan tebal kalau kita dapat bahagikan di sini, huruf Al-Quran itu dapat dibahagikan kepada tiga kategori dari sudut inilah di sana ada huruf yang sentiasa dibaca dengan tebal dan di sana ada huruf yang sentiasa dibaca dengan nipis dan kumpulan yang ketiga adalah huruf yang ada kalanya dibaca dengan tebal dan ada kalanya dibaca dengan nipis apakah huruf-huruf yang dibaca dengan tebal huruf-huruf uh, yang dibaca dengan tebal adalah huruf isti'la disebut dengan huruf isti'la uh, apakah huruf isti'la ada tujuh huruf seperti yang disebut oleh al-jamzuri wasab'u'ulwin khussa d'aghtin qiz hasar jadi ada tujuh huruf isti'la huruf isti'la Iaitulah Khusa Huruf Kha dan juga Sad Kemudian Daltin Huruf Bad Gain Dan juga Ta Qil Kemudian huruf Qaf Dan juga huruf Zah Jadi ini tujuh huruf Yang dibaca dengan tebal Kerana ia terdiri daripada huruf Isti'alak Huruf istiqlal, huruf kh, kh, tadi juga kh, huruf sad, tadi huruf bad, huruf ghain, huruf ta, dan huruf qaf, dan juga huruf zah. Tuju huruf ini huruf istiqlal. Disebut isti'alak kerana uh, ketika mana kita nak menyebut huruf-huruf ini, kita mesti mengangkat lidah Lidah berada di dalam keadaan yang tinggi uh, Dan sebab itu juga, uh, kenapa huruf ini uh, dibaca dengan tebal Kerana ketika kita menyebut huruf ini, lidah berada di dalam keadaan yang tinggi dan Itu kumpulan yang pertama iaitu tujuh huruf yang disentiasa dibaca dengan tebal selain daripada tujuh huruf ini selain daripada tujuh huruf ini maka ia dibaca dengan uh, nipis kecuali uh, dua huruf uh, kecuali tiga huruf kecuali tiga huruf iaitu huruf alif lam dan juga roh Jadi, huruf isti'alak kita sebutkan tadi. Huruf K. Ha. Kemudian huruf saad, Kemudian huruf Bad. Kemudian huruf Gain. Kemudian huruf ta, Kemudian huruf Ka. Kemudian huruf wa. Ada tujuh huruf. Ini adalah huruf isti'alak. ee mana kata huruf isti'alah ni sentiasa sentiasa tebal. Baik. Huruf al isti'alah sentiasa tebal. ambil huruf yang huruf alif ta'ala ini huruf yang sentiasa tebal. di sana ada huruf yang selain daripada huruf alif ta'ala dibaca dengan nipis. Kecuali huruf alif alif, boleh kita sebut alif berbeza dengan hamzah. Maksudnya alif tanpa hamzah. Di sini alif, alif seperti alif mat. Alif kemudian uh, Lam Dan juga Ro Jadi alif lam dan dan Ro ini Ada kalanya dibaca dengan Nipis dan ada kalanya dibaca dengan tebal Jadi selain daripada Alif lam ro ini Maka dia dibaca dengan nip, sentiasa nipis Jadi alif ti'ala sentiasa tebal sentiasa tebal selain daripada alif lam naro adalah sentiasa nipis alif naro tebal dan nipis Jadi huruf roh ini Huruf roh uh, Bila dibaca dengan eh, Apa yang kita nak bincangkan malam ini adalah Berkaitan tentang huruf roh uh, Huruf roh bila dibaca dengan tebal Dan bila dibaca dengan nipis Secara ringkas Apabila roh berbaris bawah Maka dia dibaca dengan nipis Roh yang berbaris bawah Maka dibaca dengan nipis saya dapat lihat di sini misalnya uh, wal asri ra dibaris dengan bawah jadi dibaca dengan nipis Gitu juga kataan khusrin uh, berbaris bawah Suratin juga dibaca dengan nipis Itu juga dengan Bisa uh, beri Dibaca dengan nipis Sebab uh, Berbaris bawah Baik Jadi kalau kita baca dengan sambung Maka dia mesti dibaca dengan nipis tadi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa Itu kalau kita membacanya dengan sambung maksudnya tidak berhenti pada huruf tersebut tetapi kalau huruf ra kalau sukun kalau kita mati bagi kalau dia berbaris sukun ataupun berbaris atas, ataupun berbaris depan maka ro itu mesti dibaca dengan tebal. Ha, mesti dibaca dengan tebal. Ha, contohnya di sini kalau uh, kita uh, bila kita berhenti pada ro Maka ro itu menjadi sukun menjadi sukun ha, maka ro mesti dibunyikan dengan tebal. wal asr wal asr yang pertama ro itu mati. Uh, kemudian uh, huruf sebelumnya sod juga mati nah, ini satu lagi keadaan yang dapat kita lihat maksudnya uh, ra mati sebelum ra hurufnya mati juga maka kita mesti berhenti dan uh, mesti menyebut kesan huruf ra itu jangan tak boleh hilangkan bila kita, bila kita berhenti kita tak boleh sebut walas walas itu maksudnya kita telah menghilangkan ra atau mesti didatangkan sifat ra. Sifat ra itu kekal walaupun huruf ra itu mati tapi sifatnya masih kekal. Sifat takrar. Jadi disebut wal 'asr. Wal 'asr ada bunyi macam bunyi getaran di hujung uh, sifat dan dipanggil takrar. Uh, sifat berulang pada huruf ra. Uh, contoh khus. Khus. Kalau diganti kita kalau siapa yang Baca khus, itu maksudnya dia telah menghilangkan huruf roh, sedangkan huruf roh ada di situ, cuma dia mati. Jadi bila mati, kita, kita maknanya kalau huruf roh mati dan sebelum dia juga mati, huruf roh tu sifatnya masih kekal. Sifat terperat, khusr, bis sabr, bis sabr, mesti mendatangkan sifat roh. Tak boleh kita mati Kemudian kita hilangkan huruf Ra tu Bissabak Bissabak itu, itu telah membuang uh, huruf Ra Disebutan yang betulnya adalah Bissabak Walasar Khusar Bissabak Jadi ni saya yang perlu diberi perhatian lah Berkaitan tentang huruf Ra Yang selebihnya Yang kita sebutkan tadi Ini kita, kita kereta uh, kita kira sebagai asas ra apabila berbaris bawah maka dia dibaca dengan nipis ri tetapi kalau berbaris atas ataupun hadapan maka dibaca dengan tebal ra ru ru ra mesti dibaca ra tak boleh baca dengan ra kalau ra itu nipis ra tebal mesti dibaca dengan kalau baris depan ru itu tebal kalau ru kalau ru, itu nipis Ru, ru tebal Ru, nipis Begitu juga kalau dia uh, Kalau dia mati Kalau huruf ru yang sukun Maka, kalau sebelumnya Kalau sebelum ru itu sukun Ataupun berbaris atas Ataupun berbaris depan Maka dia juga Mesti uh, tebal Dimatikan dengan tebal wal asr. Tetapi kalau sebelumnya Kalau sebelum Ra Huruf yang berbaris bawah Ataupun Ya yang sukun Maka Ra dibaca dengan nipis Contoh macam Kabir Kabir Ra itu dibunyikan dengan nipis Kita tak boleh sebut Kabir Kalau Kabir Itu jadi salah Sebab Ra walaupun dia mati Tapi sebelum dia Ya yang mati Ataupun Uh, kalau berbaris bawah kalau sebelumnya berbaris bawah maka ra juga mesti dibaca dengan uh, nipis jadi itulah uh, secara ringkas berkaitan tentang uh, hukum makam ra yang mana ada masanya dia dibaca dengan tebal dan ada masanya dibaca dengan nipis baik seterusnya muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahuwataala sekalian uh, kita masuk kepada tafsir الشيخ أسعدي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحوثه عليه ويرغب فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين فبالأمرين الأولىين فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. Jadi, uh, sampai ke situ sahaja uh, Tafsir Syekh Seperti yang dapat kita lihat uh, Seperti mana yang kita selalu jelaskan Tentang uh, manhaj Syekh ataupun metod Syekh di dalam pentafsirannya adalah Secara ijmali Apa yang dapat kita lihat di sini Syekh merangkumkan sekali sekali bus, Ayat 1 sehingga 3 Ditafsirkan dalam bentuk Apa yang kita sebut dengan insya'i Dalam bentuk uh, karangan uh, dalam bentuk karangan dalam beberapa perenggan di sini jadi syekh tidak uh, memperincikan makna pada setiap perkataan misalnya al-awtua apa maksud dia apa perbahasannya al-insan itu apa maksud dia dan apa perbahasannya dari sudut bahasa dan sebagainya jadi itu syekh tidak perincikan syekh terus kepada uh, intipati makna intipati daripada uh, makna ayat dan dapat kita lihat di situ beberapa uh, faedah ataupun pembahagian uh, dimasukkan oleh syekh di dalam uh, tafsiran surah ini jadi inilah bentuk uh, tafsir ijmani yang berbeza dengan tafsir uh, tahlili yang lebih terperinci ataupun uh, apa yang kita sebut dengan uh, tafsir al-mufradat uh, yang fokus kepada menjelaskan makna perkataan Eh uh, baik Ustaz Amin, Ustaz Amin rahmat Allah Subhanahu taala. Sekarang kita nak tengok apa maksud daripada uh, tafsiran syekh ini. syekh menyebut ayat 1 hingga 3 aqsamata'ala bil 'asri. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Aqsama di sini maksudnya bersumpah, bukan maksud uh, membahagikan. Maksud di sini daripada uh, qasam iaitu Uh, sumpah Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan Al-Asri Dengan Al-Asri Di mana kita dapat makna sumpah di sini uh, Daripada huruf waw Yang ada pada perkataan Al-Asri Jadi waw di sini dipanggil dengan Wawul Qasam Waw yang didatangkan untuk Memberi makna sumpah Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala Telah bersumpah dengan uh, Masa Ataupun waktu asar, uh, yang mana kita dalam bahasa kita kita sebut dengan perkataan demi, uh, demi masa, ataupun demi waktu asar. Jadi ini dua tafsiran uh, yang disebut oleh ulama tentang maksud uh, al asr. Sebagai ulama menyebut al asr itu adalah uh, masa adharu, dengan mana dahru maksudnya masa. Ataupun waktu dan satu lagi tafsiran yang menyebut al-asr ialah uh, waktu asar. Ha, jadi salah satu waktu yang ada di dalam hari ini adalah waktu asar. Di mana waktu asar ini adalah waktu yang uh, ter, uh, waktu yang terakhir daripada waktu siang, penghujung waktu siang itu dipanggil dengan waktu waktu asar. Di sini syekh menyebut ataupun menjelaskan al-Asr dengan kata-kata beliau allazi huwa al-lailu wan-naharu. apakah itu al-Asr? Al-Asr adalah malam dan siang. jadi kita nampak tafsiran syekh ini memilih pendapat yang mentafsirkan al-Asr itu dengan makna masa. jadi masa itu adalah malam dan siang ini kita sebut dengan 24 hours 24 jam Maksudnya 24 jam itu merangkumi malam dan siang itulah masa itulah masa yang bila kita cakap masa automatik orang akan ingat dengan masa 24 jam yang ada dalam satu hari Satu hari ada 24 jam dan 1 jam ada 60 minit dan dalam 1 minit ada 60 saat ada 60 saat Jadi saat itu adalah Bilangan yang paling Kecil Tidak ada lagi kecil daripada saat Maksudnya detik Saat itu adalah detik Jadi setiap masa yang berjalan itu Dikira dengan detik 1 detik, 2 detik Sehingga sampai 60 detik Kita sebut dengan 1 minit Kemudian 1 minit, 2 minit Setiap minit yang berlalu Sampai 60 minit Kita sebut dengan 1 jam 1 ha, jam Kemudian setiap jam yang berlalu Sampailah 24 jam satu hari ha, Sampai ke 24 jam Kemudian dia akan ulang balik Jadi 1 ha, Tak ada sampai 25 jam Jadi semua manusia Mempunyai jumlah jam yang sama Dalam satu hari Kemudian dalam satu hari Hari ini berlalu juga dan akhirnya akan menjadi kalau hari sampai hari yang ketujuh Kita panggil dengan satu minggu Bila sampai ke hari yang ketujuh Dipanggil dengan satu minggu Kalau di Mungkin di Indonesia misalnya Dipanggil dengan satu pekan Kemudian minggu ni Kalau berjalan-berjalan Sampai empat minggu Ataupun lima minggu Akan mencukupkan satu bulan akan mencukupkan satu bulan uh, dan bulan ini juga bila uh, berterusan bulan yang pertama, bulan yang kedua sampai bulan yang kedua belas itu mencukupkan satu tahun uh, Mencukup mencukupkan satu tahun dan tahun ini kalau berjalan lagi tahun yang pertama, tahun yang kedua yang ketiga sampai 10 tahun, kita panggil dengan dekad kita panggil dengan Dekat 10 tahun dipanggil dengan Dekat Kemudian kalau sampai 100 tahun Dipanggil dengan Abad Dan begitulah Begitulah seterusnya Bagaimana manusia menghitung masa Menghitung perkiraan. Jadi asasnya adalah Seperti yang kita sebutkan tadi Paling kecil adalah detik dan semua itu sebenarnya hakikatnya kalau kita tengok sistem masa apa yang kita sebut dengan sistem masa ini semua kita berada di dalam sistem masa apa yang membentuk sistem masa apa yang membentuk sistem masa yang membentuk sistem masa adalah peredaran bumi dan matahari kerana itu di sini Syekh mentafsirkan dengan malam dan siang Bagaimana boleh berlakunya malam dan siang? Berlakunya malam dan siang apabila bumi berputar Bumi berputar Jadi apabila bumi kedudukan bumi yang menghadap ke arah matahari Maka itu adalah waktu siang Dan bahagian bumi yang membelakangi matahari itu adalah waktu malam Jadi bumi sentiasa berputar putaran yang lengkap itu membentuk malam dan siang yang kita sebut dengan satu hari, maksudnya satu hari adalah satu kitaran lengkap bagi bumi yang mengandungi malam dan siang justru apabila bumi berputar tujuh kali itu kita panggil dengan satu minggu dan apabila bumi itu uh, membuat sat, uh, uh, bumi itu ber, uh, berputar satu pusingan mengelilingi matahari Itu adalah satu tahun Itu adalah uh, Satu tahun Baik Bulan-bulan uh, uh, adalah tanda setiap tanda kita, Bumi kita ada satu bulan Bumi kita ada satu bulan sahaja Jadi uh, Apabila bulan itu Bulan juga berputar Bumi berputar dan bulan juga berputar Apabila Bulan itu putarannya itu dan bulan itu berputar mengelilingi bumi. Apabila bulan uh, membuat satu pusingan lengkap mengelilingi bumi, maka itu menjadi satu bulan. Uh, mencukupkan bilangan satu bulan. Jadi, begitulah. Uh, bumi berputar, bulan berputar dan kesemuanya, kesemua planet ini berputar di atas orbitnya. Inilah sistem yang sistem yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, di mana kesemua ini mengandungi makna yang sangat agung yang menunjukkan kepada ke kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencipta dan mengatur alam ini begitu semua berputar dan bergerak tetapi tidak berlaku sedikit pun pelanggaran di antara, antara bumi dengan bulan, dengan matahari tidak berlaku pelanggaran telah sampai ke hari ini berapa Mungkin telah berjuta tahun bumi ini berputar belum pernah bumi ini berlanggar dengan matahari ataupun berlanggar dengan bulan tetapi sudah tentu bagi kita yang membaca al-quran ini kita mengenali akan sampai suatu masa suatu saat pengakhiran kepada kehidupan pengakhiran kepada kehidupan maka di situ Allah swt akan menghentikan sistem ini. Sistem yang bergerak secara sangat Sistematik ini Sampai satu masa, sampai ajarnya Sistem ini akan berhenti dan Akhirnya kesemua planet-planet uh, Bumi, matahari Akan uh, saling Berlanggaran, maka berlakulah Dentuman demi dentuman Hentakan uh, seperti mana yang Digambarkan oleh Al-Quran Seperti tali tasbih Seperti tali tasbih yang Terputus talinya, akhirnya jatuh bertaburan ha, segala planet-planet semua bumi dan bila jatuh bertaburan itu ha, maka melanggaran dan sebagainya dan itulah pengakhiran kepada kepada dunia jadi apa yang kita nak ceritakan di sini tentang kesemua ini apa yang kita sebut dengan masa ini yang mungkin kita lihat secara fizikalnya dalam bentuk jam tangan ataupun jam dinding ha, di rumah kita hakikatnya sebenarnya adalah merujuk kepada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang besar jam ataupun masa ini merujuk kepada uh, kitaran bumi merujuk kepada kitaran bulan merujuk kepada bumi yang mengelilingi matahari inilah uh, uh, uh, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap planet-planet uh, ini yang semuanya adalah ciptaan Allah yang membentuk sistem masa dan disitulah kita manusia berada di dalam sistem masa tersebut Betapa kerdilnya kita kalau nak dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang besar ini Dan betapa lemahnya kita yang tidak mampu untuk keluar daripada sistem masa tersebut dan Setiap daripada kita sebenarnya berada di dalam sistem masa tersebut Tidak ada orang yang berada di luar daripada sistem masa tersebut Maksudnya kita bercakap dalam konteks manusia Yang hidup di bumi Dan berada di dalam satu sistem suria yang sama Maksudnya Bumi yang mengiringi matahari Bumi yang mengiringi matahari Jadi semua Jadi dalam sistem suria ni Bukan ada bumi saja Ada planet-planet yang lain juga Yang mengiringi matahari Maka semua itu berada di dalam satu sistem suria yang sama Jadi Mungkin sebagian kita pernah lihat Bagaimana Uh, pernah digambarkan tentang alam semesta yang sangat luas ini sistem suria kita ini adalah uh, mungkin satu titik saja daripada uh, ribuan bahkan mungkin jutaan uh, galaksi atau sistem-sistem yang lain yang ada di angkasa yang sangat luas ini uh, sangat luas yang tidak dapat dijangkau oleh Uh, akal fikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Jadi kita dalam kita kembali dalam uh, bumi kita yang sebenarnya tidaklah sebesar mana ini jika nak dibandingkan dengan alam semesta yang sangat luas ini di situlah uh, kita berada dan di situlah letaknya kehidupan kita. Uh, kita kembali kepada uh, ayat ini ataupun surah ini. dan Kita kembali kepada kata-kata syekh di sini. Beliau menyebut mahallu af'alil ibadi wa a'malihim. Malam dan siang inilah, masa inilah yang terletaknya perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindak tanduk a uh, tindak tanduk amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam sistem masa tersebut. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi Semua kita berada di dalam sistem masa yang sama Tidak ada yang terkeluar daripada sistem, sistem, sistem tersebut Maksudnya kita semua mempunyai sistem masa yang sama Dan disitulah kita hidup Disitulah kita hidup Dan uh, kita uh, melakukan aktiviti Melakukan perbuatan kita Kita sebut di sini Anna kulla insanin khasirun tetapi yang yang menarik perhatiannya apabila yang pertama Allah SWT wa menyebut wal asri, bersumpah dengan masa jadi bila kita telah jelaskan tadi masa ini hakikatnya adalah ciptaan Allah SWT yang berupa bumi yang berputar kemudian bulan yang berputar dan yang mengelilingi matahari dalam satu sistem suria yang mungkin bergerak juga Uh, jadi kesemuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu taala. Jadi kita balik kepada asas-asas uh, di dalam ilmu uh, al-qasam ini. Di mana Allah Subhanahu taala bersumpah dengan dirinya dan Allah Subhanahu taala berhak untuk bersumpah dengan mana-mana makhluk ciptaan Jadi termasuk dengan masa. Uh, termasuk dengan masa. Masa adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu taala jadi kalau kita bertanya bilakah bermulanya masa itu bermulanya masa itu apabila terciptanya alam ini terciptanya bumi bulan dan juga matahari ketika itulah bermulanya masa jadi sebelum daripada itu tidak ada uh, maksudnya sistem masa yang kita hidup sekarang ini belum wujud sebelum terciptanya ciptaan-ciptaan uh, tersebut jadi sistem masa ini terikat dengan ciptaan-ciptaan uh, tersebut Maka Allah SWT berhak untuk uh, Bersumpah dengan mana-mana makhluknya Dan uh, Kenapa Allah SWT bersumpah Dengan makhluknya Yang pertama untuk uh, Menunjukkan kepentingan Untuk menunjukkan Kepentingan ataupun kelebihan Ataupun nilai yang besar Yang ada pada uh, Makhluk ciptaannya itu Sudah tentu Allah SWT Semua ciptaan Allah SWT itu tidak sia-sia tidak ada yang Allah cipta dengan sia-sia nah, Cuma Allah nak highlightkan Memberi penekanan terhadap Apa yang Allah bersumpah dengan perkara tersebut Maka Allah nak tarik perhatian Allah nak tarik perhatian Ataupun barangkali mungkin ada manusia Yang terlepas pandang Ataupun lalai daripada perkara-perkara tersebut Semua ciptaan Allah adalah uh, Penting Yang memberi manfaat yang banyak Tetapi mungkin ada Sebahagian perkara yang Manusia lalai Ataupun manusia mengingkari perkara tersebut Maka kerana itu Allah SWT Bersumpah dengan perkara tersebut Sebagai menarik perhatian Jadi dalam ayat, dalam surah ini Allah SWT menarik perhatian manusia dengan Dengan masa Dan kita semua uh, Saya ingat semua kita Mengakui tentang kepentingan masa Tidak ada yang uh, Menafikan tentang kepentingan masa Masa itu sangat penting Masa itu sangat penting Tetapi malangnya walaupun tidak ada yang menafikan kepentingan masa tetapi ramai orang yang uh, mensiasiakan masa maka kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut suatu kenyataan ini suatu fakta innal insana lafi khusrin setelah Allah bersumpah dengan masa Allah kata, Allah buat satu statement kenyataan, sesungguhnya inna sesungguhnya al insana di sini Allah SWT, uh, Syekh mentafsirkan dengan kulla insanin maksudnya al-insana merujuk kepada semua manusia sesungguhnya semua manusia lafi khusrin khasirun uh, adalah orang-orang yang rugi Dan kalau kita lihat dalam ayat ini ada banyak bentuk penegasan terhadap betapa ruginya terhadap fakta yang manusia itu sedang berada di dalam kerugian setelah Allah SWT bersumpah dengan masa tadi Maksudnya hubungan Ataupun perkaitan Antara manusia Dengan masa ini adalah Perkaitan yang Manusia itu sedang berada dalam kerugian Jadi Allah Allah bersumpah dengan masa Kemudian Allah mendatangkan Huruf tauqid di sini Huruf penegasan Inna al-insanan keseluruhan manusia Lafi Lam di sini juga untuk memberi makna uh, Penegasan Dan uh, Perkataan Fi uh, Untuk menunjukkan manusia itu Sedang berada Di dalam Kurgian Sedang berada di dalam uh, Kurgian Dan perkataan Khusrin uh, Khusrin juga didatangkan dalam bentuk yang Disebut dengan Nakirah Maksudnya tanpa uh, Tanpa alif lam Bukan Allah tak sebut Lafi' al-khusri misalnya Tapi disebut dengan khusrin ha, Tanwin di situ untuk menunjukkan kepada Betapa besarnya kerugian manusia ha, Bila didatangkan dalam bentuk yang seperti ini Maksudnya masuk khusrin disini adalah kerugian yang sangat besar Dan inilah hakikat Inilah hakikat kehidupan manusia Yang sebenarnya sedang berada di dalam kerugian yang sangat besar dan uh, sangat menyedihkan di sini Allah SWT menyatakan bahawa kesemua manusia sedang berada di dalam kerugian apakah itu rugi? mungkin kita boleh bertanya apakah itu rugi? di sini Syekh menyebut wal khasiru diddur rabihi ya dan orang yang rugi ini Orang yang rugi Al-Khasiru adalah orang yang rugi Adalah lawan kepada orang yang untung uh, Al-Khasiru didu rabihi Orang yang rugi ini adalah Lawan kepada orang yang untung Mungkin kita boleh bertanya apakah Yang dimaksudkan dengan rugi Yang dimaksudkan dengan rugi adalah uh, Kurang rugi itu adalah kurang rugi berkait dengan kurang sebab misal kalau kita buat satu perniagaan kalau kita melaburkan maksudnya kita memulakan perniagaan dengan modal RM1,000 misal kita memulakan perniagaan dengan RM1,000 sekiranya kita uh, selepas kita berniaga dengan modal RM1,000 dan pulangan yang kita dapat adalah RM900 RM1000 yang kita laburkan kemudian setelah dilakukan perniagaan kita dapat balik pulangan RM900 maksudnya RM900 uh, kurang RM100 maksudnya RM1000 uh, kurang RM100 maksudnya di situ memang jelaslah kita telah rugi di dalam uh, perniagaan kita kerana kita keluarkan RM1000 tapi yang kita dapat balik RM900 Baik, uh, untung untung adalah kalau tadi kita kata rugi adalah kurang untung adalah tambah uh, kita katakan seorang itu beruntung apabila adanya pertambahan jadi orang yang uh, untung ni misalnya kalau dalam contoh berniaga tadi kalau dia melaburkan seribu ringgit maka kemudian setelah dilakukan berniagaan dia dapat seribu uh, seratus jadi seribu seratus tu seribu adalah modal dan seratus adalah keuntungan jadi dia untung seratus ringgit daripada perniagaan baik jadi uh, orang yang macam ni kita, kita sebut sebagai orang yang untung baik ada keadaan yang ketiga keadaan yang ketiga adalah orang yang melaburkan seribu ringgit kemudian selepas perniagaan dia mendapat seribu ringgit juga uh, maksudnya dia uh, untung tidak Maksudnya untung tidak dan rugi pun tidak Dia dia balik modal Dia balik modal Jadi hakikatnya Sebenarnya kalau kita tanya kepada orang yang uh, businessman, Kalau dia laburkan RM1000 Kemudian dapat balik RM1000 Adakah dia untung atau rugi Hakikatnya sebenarnya kalau kita tanya kepada orang yang uh, Mementingkan keuntungan ini Balik modal itu bukan untung balik modal tidak untung sebenarnya kerana dia tidak uh, mendapat sesuatu yang lebih daripada modal, Oleh kerana itu balik modal ini uh, memang kita boleh kata dia untung tidak rugi pun tidak, tetapi bagi orang yang mementingkan keuntungan, hakikatnya balik modal adalah rugi uh, kerana itu ini kita nak kaitkan dengan dengan masa tadi masa yang dilaburkan masa yang dileburkan dan dilaburkan. Ha, jadi disinilah uh, letaknya untung dan rugi manusia. bagaimana dengan modal yang sama? setiap kita mempunyai modal yang sama, yaitulah masa yang sama. jadi kita sebut setiap kita berada dalam sistem masa yang sama. jadi setiap orang mempunyai modal yang sama, tetapi di sana ada orang yang uh, beruntung. Ha, di sana ada orang yang beruntung apabila dia menggunakan modal masanya itu dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang mendatangkan pahala yang berlipat kali ganda sehingga mungkin setiap satu detik yang dia berlalu dalam kehidupan dia itu mendatangkan berpuluh-puluh ataupun beribu-ribu pahala di sana. maka dia telah beruntung dan di sana ada orang yang merugi kerana pada setiap Uh, detik yang berlalu itu Tidak dilakukan sesuatu yang bermanfaat Ataupun yang mendatangkan pahala Lebih malang lagi uh, Masa itu digunakan untuk Melakukan perkara-perkara yang uh, Tidak mendatangkan pahala Yang mendatangkan dosa Misalnya Maka ini sudah tentu orang yang berada dalam Kerugian yang sangat nyata Setidak-tidaknya Apabila Allah mengatakan semua manusia itu ada dalam kerugian yang kita sebut tadi dengan rugi itu adalah kurang kerana hakikatnya manusia itu setiap hari akan berkurang setiap hari akan berkurang daripada uh, umurnya maka ia juga adalah satu bentuk kerugian maksudnya kalau kita kata kita diberikan seribu ringgit dalam masa tiga puluh hari katalah RM3,000 dalam masa 30 hari dan setiap hari uh, akan di RM3,000 uh, daripada 30 uh, katalah setiap hari akan di ambil daripada kita RM100 sama ada kita menggunakan RM100 itu untuk uh, kita niagakan untuk dapatkan keuntungan ataupun kita uh, niaga dan kita rugi macam mana pun RM3,000 tu akan habis dalam masa 30 hari ha, jadi ada orang yang menggunakan betul-betul setiap hari RM100 tu pada setiap hari dia akan meniaga dan akan, akhirnya akan dapat untung mungkin dapat untung dua kali ganda mungkin tiga kali ganda dan ada orang yang dengan RM100 yang dia ada pada setiap hari itu, mungkin dia laburkan juga tapi labur, laburkan pada perniagaan yang merugikan dia akhirnya terpaksa menangguh hutang pula tidak dapat untung tapi tak terpaksa menanggung hutang RM200, RM300 setiap hari misal. dan di sana ada orang yang RM100 itu tidak dilakukan apa-apa uh, melabur dan untung pun tidak melabur dan rugi pun tidak uh, tapi setiap hari dia memang akan RM100 itu akan diambil daripada dia akan, di, akan diambil daripada dia jadi setiap hari dia akan berkurang 1 ringgit 1 ringgit, 1 ringgit jadi pada hakikatnya sebenarnya uh, jumlah 3,000 ringgit itu sedang berkurang daripada dia dalam masa 30 hari jadi hakikatnya orang yang uh, balik modal ini ataupun tidak menggunakan modal itu dengan sebaiknya untuk mendapatkan keuntungan kalau dia tidak rugi pun kalau sekadar balik modal sebenarnya dia sedang sedang merugi kerana itu inilah hakikatnya Sesungguhnya keseluruhan manusia itu Sebenarnya sedang berada Di dalam kerugian yang sangat nyata uh, Maka kerana itu uh, Syekh menyebut di sini Wal khasaru maratibu muta'adidatun Mutafawitatun Dan kerugian ini cuma bezanya Bila kita sebut tadi tentang kerugian Bezanya uh, Kerugian ini Pelbagai ber, uh, Pelbagai bentuk dan peringkatnya Cumanya manusia itu berbeza-beza Boleh jadi Seseorang itu Boleh jadi seseorang itu Rugi secara mutlak Seperti contoh yang kita Sebutkan tadi, orang yang Melaburkan duit dia dan Bukan dia mendapat untung Bahkan dia terpaksa Memikul beban hutang Ini orang yang sangat rugi Modalnya hilang Bahkan dia terpaksa menanggung hutang tetesen di sini ka halil ka haliman khasra dunya wal akhirah wafate an'aimu wastahaqal jahim nah, seperti orang yang uh, merugikan dunia dan akhirat lalu hilanglah daripadanya kenikmatan uh, syurga kenikmatan di akhirat wastahaqal jahim dan dia berhak untuk mendapat uh, hukuman neraka jahim di akhirat ini orang yang sangat rugi Yang saya sebut dengan kerugian yang mutlak Maksudnya tidak ada langsung uh, Keuntungan di dalam hidup dia Maksud dalam hidup dia di dunia Ini ini apa yang dapat kita lihat pada sebagian manusia Yang tidak beriman pada Allah SWT Untuk orang yang tidak beriman dalam kehidupan dunia ini Sudah tentu dia akan merugikan akhirat Dan ada di sana orang yang Sudahlah tidak beragama Agama pun tak ada Dunia pun tak ada Dunia pun hidup susah Tidak ada mungkin Fakir miskin diuji dengan Pelbagai ujian tidak men, Tidak merasa kenikmatan Dunia itu Dan tidak ada uh, Persiapan untuk uh, Berpindah ke alam akhirat Tidak beriman pada Allah Maka hidup dunia pun susah Kemudian mati pun susah Kemudian hidup dihidupkan semula pun akan menghadapi kesusahan inilah orang yang tidak ada untung langsung dalam kehidupannya inilah uh, kerugian yang mutlak dan boleh jadi seseorang itu dia rugi pada uh, sebahagian uh, pada sebahagian pada satu sudut uh, dan, dan untung pada satu sudut yang lain uh, ini seperti yang kita sebutkan tadi Mungkin ada orang yang Dengan modal tersebut Dia meniaga dan Ada kalanya untung Ada kalanya dia rugi Ada hari dia untung Ada hari dia rugi Jadi orang ini dia tidaklah Rugi keseluruhannya Hilang segala-galanya Hangus Segala modalnya Tetapi adalah Sedikit keuntungan Dan ada juga sedikit kerugian Bahkan kalau kita lihat Misalnya kalau orang yang orang yang setiap hari untung pun sebenarnya kalau kita bercakap dengan orang yang mengejar keuntungan ni eh. kalau dengan modal RM100 yang sama katalah hari ni dia boleh dapat dengan RM1 dia dapat untung dua kali ganda esok dia dapat tiga kali ganda maka dia akan mengira hari pertama yang dia untung dengan dua kali ganda itu dikira rugi dia dikira rugi berbanding dengan hari kedua yang dia untung tiga kali ganda maksudnya dengan modal yang sama dia mampu untuk mendapat untung yang lebih. Ha dapat untung yang lebih. Maksudnya pada hari yang dia, dia dapat kurang daripada untung yang lebih itu maka dia sebenarnya buat ada dalam buat ada dalam kerugian. Ha, jadi ibaratnya macam kita kata harta dalam kehidupan hari ini uh, dalam kita berusaha untuk eh uh, melipat gandakan kebaikan mendapatkan pahala yang banyak sentiasa akan adanya uh, perbezaan. Uh, antara hari dengan hari dan itulah hakikatnya manusia uh, tidaklah kita katakan uh, sentiasa uh, istiqamah atau konsisten untuk bagaimana kita dapat menjamin uh, keseluruhan setiap saat yang berlalu dalam kehidupan kita itu uh, tidak berlalu dengan sia-sia uh, sentiasa mendatangkan keuntungan pahala untuk kita uh, jadi dan kadang-kadang dalam satu detik yang sama bagaimana kita boleh mendapatkan jumlah pahala yang paling banyak maka itu juga akan membezakan akan menentukan untung dan ruginya kita, jadi cara orang yang kita kata cara rugi orang yang untung berbeza dengan cara rugi orang yang merugi nah, kalau kita kata orang bisnes uh, bilion-bilion besar-besar ni dia punya rugi dia tak sama dengan uh, rugi orang yang bisnes kecil-kecilan ini. Jadi orang, kita kata ahli akhirat Ahli yang tamak pahala ini Penilaian dia terhadap rugi itu lain Rugi dia itu bukan maksud dia uh, Tidak melakukan apa-apa kebaikan Tetapi dia rugi kerana dia telah melepaskan peluang pahala Yang mungkin dia boleh dapat Dalam masa yang sama uh, Maka Secara umum Kerana itu Allah SWT menyebut uh, Kesemua manusia itu berada di dalam kerugian, kerugian sangat besar uh, cuma berbeza kerugian itu berbeza dan uh, tingkatannya juga lain-lain uh, kerana itu di akhirat nanti kesemua manusia akan uh, mengakui hakikat ini apabila uh, kita datang di akhirat nanti uh, yang merugikan dunia dan akhirat itu sudah tentu akan rugi sudah tentu rugi uh, dengan kerugian yang mutlak orang yang hatta ahli syurga sendiri pun ahli syurga juga merasa dia rugi Nah, kenapa pada saat demikian ataupun pada waktu demikian dia tidak melakukan perbuatan demikian-demikian sedangkan dia boleh melakukan yang lebih lagi daripada itu hatta ahli syurga orang yang telah berjaya masuk ke dalam syurga juga merasa dia rugi pada saat-saat yang disia-siakan dia itu ataupun pada saat-saat yang dia tidak menggunakan semaksimum mungkin untuk uh, membolak atau merangkul pahala yang paling besar Akunyaan Allah SWT yang paling banyak uh, Maka kerana itu Walihadha ammallahu lakhasara Dikul insan Karena itu Allah SWT mengumumkan Makna kurudian ini pada setiap manusia Kecuali Kecuali Empat sifat Kecuali orang yang bersifat dengan empat sifat Jadi sini kita kata Adanya uh, Pengumuman sebelum taksis Al-Nam qabla taksis Jadi bila Allah menyebut Kesemua manusia itu berada dalam kerugian Ini dalam bentuk yang umum Tetapi dalam bentuk yang khusus Allah SWT mengecualikan Empat golongan Siapakah empat golongan itu Golongan yang pertama Ataupun sifat yang pertama adalah Al-imanu bima amarallahu bil-imanibih Beriman dengan Apa yang Allah SWT Perintahkan untuk beriman dengannya al imanu biduni al-ilmi dan tidak uh, berlaku iman kecuali dengan ilmu bahawa far'un anhu la yatimmu illa bihi maka ilmu itu menjadi suatu cabang daripada iman yang tidak mungkin sempurna iman itu melainkan dengan jalan ilmu kerana itu Allah SWT menyebut fa'lam annahu la ilaha illa Allah SWT menyebut dalam ayat ini fa'lam Allah memulakan dengan Mengetahui, hendaklah kamu mengetahui bahawasanya tidak tiada, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah سبحانه و Maka Allah swt mendahulukan ilmu sebelum uh, iman. Bab al Gin, قبل القول والعمل. Dan apabila kita bercakap tentang iman, sudah tentu ada tingkatan-tingkatannya. Bermula dengan rukun iman, rukun iman yang utama yang enam yang disebut dalam banyak hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang uh, rukun iman ini yang menjadi perkara yang wajib yang rukun kepada iman di mana sekiranya gugur salah satu daripada rukun ini maka gugurlah keimanan seseorang itu. Nah, seperti yang disebut dalam hadis Jibril yang panjang dan begitu juga dengan hadis-hadis yang lain, banyak hadis yang lain yang menyebut tentang uh, rukun iman ini. Bermula dengan iman yang rukun ini sehinggalah kepada cabang-cabang uh, ataupun pecahan-pecahan iman yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai 60 syu'bahah uh, iman itu mempunyai uh, 70 lebih cabang-cabang ataupun jenis-jenis ataupun ranting-ranting kepada uh, kepada iman jadi iman ini ada tujuh dahannya yang utama uh, uh, uh, iman ini ada 6 dahannya yang utama kemudian daripada dahan-dahan ini keluarnya ranting-ranting keluarnya ranting-ranting yang mana kesemuanya itu berada di dalam uh, sempadan iman maka orang yang, yang disebut, sifat yang pertama ini amanu", maksudnya orang yang beriman dengan dahan-dahan uh, yang utama ini dan juga ranting-rantingnya maka orang ini uh, tidak berada di dalam kerugian dengan sifat yang pertama ni iaitu sifat iman. Bermula dengan iman. Kemudian yang kedua illazina amanu wa amilussalihati dan juga al'amalu salihat. Orang yang beramal soleh. Wa hadha shamilun li af'alil khairi kullaha, zahirati wal batinah. Dan bila disebut amal salih ini, maka ia merangkumi kesemua perbuatan-perbuatan baik keseluruhan Amal perbuatan yang baik. Amal soleh itu merujuk kepada semua yang baik dan sudah tentu baik ini adalah baik menurut kata macam, menurut kacamata syarak, menurut pandangan Allah Subhanahu Wataala bukan baik apa yang dilihat oleh manusia. Menurut sekurang-kurangnya sekurang baik itu adalah apa yang dinaskan oleh syarak sebagai baik dan apa yang uh, menurut fitrah, fitrahnya sejahtera. Ah menurut fitrahnya sejahtera, bukan fitrah yang telah tercemar. Ah ini manusia cuba dengan fitrahnya yang tercemar itu cuba untuk memberikan uh, satu persepsi yang baru terhadap kebaikan dan keburukan yang bercanggah dengan fitrahnya yang sejahtera dan juga bercanggah dengan nas-nas uh, uh, syarak tuhan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuhan yang maha mengetahui yang maha bijaksana yang lebih mengetahui daripada manusia apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya nah, maka ini adalah al-amalu as-salihu amalan yang saleh yang melakukan semua amalan-amalan ataupun perbuatan yang baik sama ada yang zahir ataupun yang batin sama ada amalan itu amalan zahir ataupun amalan yang batin amalan yang dapat dilihat ataupun amalan Uh, yang zahir ini Yang berbentuk Amalul qalbi uh, Perbuatan-perbuatan hati Apa uh, contoh perbuatan hati? Misalnya Al-ikhlas Al-tawakul uh, Ikhlas Tawakal uh, Sabar uh, Syukur Ini semua termasuk di dalam Amalan-amalan uh, hati Redo uh, Itu semua termasuk di dalam Amalan-amalan hati Yang mungkin uh, Mungkin uh, kita boleh nampak Dan mungkin uh, Mungkin yang kita tak nampak Dan mungkin kita boleh nampak kesannya itu pada pada pada zahir. Jadi amalan amalan yang kita maksudkan ini sama ada amalan yang zahir ataupun amalan yang batin sama ada yang kita nampak ataupun kita tidak nampak al-mutaliqati bihuquqillahi wa huquqi ibadi. Sama ada amalan itu berkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti solat, seperti puasa, seperti a uh, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan untuk disembah ini semua menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandungi amalan-amalan seperti yang kita sebut tadi dengan tawakal tawakal ini adalah amalan yang yang tidak nampak dan berkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai tempat bergantung satu-satunya tempat untuk kita bergantung harap dan di sana ada amalan soleh yang berkait dengan manusia, berkait dengan hamba-hambun contohnya misalnya untuk diberikan pertolongan sekiranya perlu untuk al-muasah untuk kita hidup secara bersama saling tolong-menolong, bantu-membantu misalnya ibadah zakat misalnya harta yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan sebagai cara untuk membantu uh, sesama manusia ataupun uh, misalnya dalam jual beli hak sesama hamba untuk diperlakukan dengan baik uh, husnul khulub untuk, untuk kita uh, berinteraksi atau membuat akhlak dengan akhlak yang baik uh, dalam uh, jual beli dalam uh, keseluruhan sistem kehidupan, dalam perkahwinan uh, dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya al-wajibati wal-mustahabbah sama ada yang wajib ataupun yang sunat jadi ini ada lagi pembahagian ada amalan soleh yang wajib yang mesti dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan dan di sana ada amalan soleh yang mustahabbah yang dianjurkan oleh agama ia tidak wajib tetapi sangat dianjurkan dan sekiranya dilakukan mempunyai faedah-faedah uh, ataupun pahala-pahala uh, uh, ataupun galkan galakan yang banyak semua ini adalah amalan soleh Yang Kalau iman tadi kita sebut dengan Bermudanya dengan rukun iman yang enam Maka amalan soleh bermula dengan Rukun Islam uh, Yang lima nah, bermula dengan rukun Islam yang lima Dan kita tengok dalam rukun Islam yang lima ini Yang pertamanya adalah uh, Mengucap dua kalimah syahadah Maksudnya Mengucap dua kalimah syahadah ini adalah Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga beriman kepada Rasul yang mana beriman kepada Allah dan Rasul ini Adalah salah satu daripada rukun iman Jadi Kepala kepada kepada uh, Rukun Islam ini adalah uh, kepada juga kepada iman Maka kerana itu uh, Persoalan iman dan amal soleh ini sebenarnya Tidak terpisah uh, Ia bukanlah Bila kita uh, masih Ia tidak patut dilihat secara berasingan Dalam diri seorang Uh, Mukmin pasti ada rukun-rukun uh, iman ini dan pasti akan ada rukun-rukun islam ini maka kerana itulah uh, cuma yang apabila ulama' membezakan itu untuk menentukan sempadan iman dan juga sempadan islam kerana boleh jadi seseorang itu dia telah uh, masuk di dalam sempadan islam uh, di dalam daerah islam tetapi dia belum benar-benar beriman uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi iman itu di satu sudut mungkin kita boleh nilaikan sebagai perkara-perkara yang berbentuk dalaman dan amal soleh itu sebagai perkara-perkara yang berbentuk luaran di satu sudut tetapi di satu sudut yang lain pada hakikatnya iman dan amal ini bersekali kerana tidak mungkin seseorang itu melakukan satu amal soleh tanpa mempunyai keimanan terhadap Allah Rasul dan sebagainya itu juga tidak sempurna iman itu sekiranya seseorang itu hanya beriman tetapi tidak mendatangkan ataupun tidak menunjukkan dalam bentuk amalan yang soleh nah, maka kerana itu dalam takrifan iman kita di al-usnul jamaah al-imanu adalah al-i'tiqad bil qalbi al-qaulu bil lisan mengucapkannya dengan lisan misalnya mengucapkan syahadah dengan lisan wa i'tiqadu waqtqadun bil qalbi dan juga mengandungi iqtiqar keyakinan di dalam uh, hati, walamalubil jawahah dan juga membuktikan dalam bentuk amalan uh, dalam anggota badan. Uh, ini adalah takrifan iman yang sempurna. Maka kerana itu iman tidak terpisah daripada uh, amal soleh, begitu juga amal soleh tidak terpisah daripada uh, iman. Maka kerana itu uh, ulama tafsir meletakkan kaedah dalam berinteraksi dalam ayat-ayat yang menyentuh tentang ataupun yang menunjukkan kepada uh, perintah beriman dan juga perintah beramal soleh ini disebut dengan yajtama iftaraqou wa idza iftaraqa iman dan amal soleh ini sekiranya disebut secara berasingan maka ia bersekali maksudnya kalau dalam satu-satu ayat Allah hanya menyebut tentang iman sahaja tanpa menyebut amal soleh maksudnya iman di situ adalah iman yang uh, terkandung di dalamnya amal soleh dan kalau Allah mention tentang amal soleh sahaja tanpa menyebut, tanpa menyebut perkataan iman maka amal soleh yang dimaksudkan di situ adalah uh, amal soleh yang mengandungi iman uh, yang mengandungi iman jadi apabila disebut secara berasingan maka dia terhimpun sekali iman dan amal soleh kalau iman disebut secara sendiri Ataupun amal soleh disebut secara sendiri Berasingan Maka Ia mengandungi kedua-dua makna Ia berskali dalam makna wa Tetapi kalau disebut secara berskali Seperti contoh dalam surah ini Allah sebut iman Kemudian amal soleh Maka yang dimaksudkan adalah Iman itu lebih merujuk kepada perkara-perkara Yang berbentuk keyakinan Yang berbentuk dalaman Dan amal soleh itu apakah perkara-perkara yang berbentuk zahir bentuk tindakan jadi ringkasnya iman dan amal soleh ni ada satu pakej yang tidak mungkin boleh dipisahkan ia adalah berskala pada hakikatnya berskala seterusnya sifat yang keempat adalah wattawasi wattawasi bil haqi maksud tawasi Maksudnya di situ adanya uh, Maksud saling, ha, saling berpesan pesan. Jadi atau awal maksudnya saling berpesan pesan, berpesan pesan dengan apa? Dengan kebenaran, bil haki. Apa itu kebenaran? Kata Syekh di sini Allah di al iman wal amalus sawlah. Tadi sifat yang pertama dan kedua dinyatakan iman dan juga amal soleh. Maka datang sifat yang ketiga yaitulah saling. Ingat mengingati saling berpesan-pesan tentang iman dan amal soleh itu. Aiy, yuasi bahu-hum bahu bi dahlika, wajhushu alaihi, wiraqibuhu wa fihi. Itu nasi saling berpesan-pesan sesama mereka tentang iman dan juga amal soleh. Saling menggalakkan, saling uh, memberi motivasi untuk uh, saling beriman dan juga beramal soleh. Ini yang kita boleh sebut Hari ini dalam konteks Sebagai Amar ma'ruf nahi munkar Menyuruh kepada kebaikan Dan mencegah kemungkaran. Ia termasuk di dalam makna Al-Tawasibil Haq Al-Tawasibil Haq juga Boleh kita sebut di dalam makna dakwah, Apa yang kita sebut hari ini sebagai dakwah, Seruan Mengajak manusia kepada, kepada kebaikan Mengajak manusia kepada agama Allah mengajak manusia untuk beriman dan beramal salih, ini semua termasuk di dalam, di dalam makna at-tawasi bil-haqi al-haqi itu adalah agama secara keseluruhannya dan agama itu sama terkandung di dalamnya, perkara-perkara iman dan juga perkara-perkara amal soleh. dan sifat yang keempat at-tawasi bil-sabri ala ta'atillahi yang keempat adalah berpesan, saling berpesan-pesan dengan kesabaran Saling berpesan-pesan dengan kesabaran Ala ta'atillah nah, Di sini Syekh membahagikan Sabar itu Sama ada dalam perkara Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Atau yang kedua Wa'an ma'siyatillahi ma uh, Saling berpesan-pesan Dengan kesabaran Dalam uh, Daripada melakukan Maksiat kepada Allah Ini yang kedua Dan yang ketiga Wa'ala ak'darillahi'l-mu'limah dan juga saling berpesan-pesan dengan kesabaran dalam ketentuan Allah SWT yang uh, menyakitkan. Nah, kerana ada ketentuan-ketentuan Allah SWT yang uh, menyakitkan uh, manusia. Maka memerlukan kepada kesabaran. Nah, jadi misalnya, kalau... Berpesan-pesan Dengan kesabaran dalam ketaatan Misalnya dengan ibadah Perkara-perkara ibadah Dalam solat, dalam bangun malam Dalam bacaan Al-Quran Dalam bersedekah, perkara-perkara Yang Allah SWT perintahkan Maka untuk seseorang Muslim ataupun mu'min itu Mampu melakukan perintah-perintah tersebut Memerlukan kesabaran Untuk istiqamah solat Bagi orang lelaki misalnya Solat di masjid, setiap kali boleh dengan azan pergi ke masjid itu memerlukan kesabaran memerlukan kepada mujahadah kesungguhan dalam melakukan perintah Allah SWT dalam uh, berakidah bertauhid kepada Allah SWT menyempurnakan tauhid kepada Allah menyempurnakan tawakal menyempurnakan reda syukur uh, sangka baik kepada Allah SWT ini semua termasuk di dalam perkara ketaatan kepada Allah memerlukan kepada kesabaran kesabaran ini akan mengawal diri, diri kita dan menentukan uh, diri kita untuk terus istiqamah di dalam ketaatan tersebut dan perkara yang kedua ma'asiatillah, ma'asiat kepada Allah SWT ini juga berkait tentang larangan-larangan uh, Allah SWT memerlukan juga kepada kesabaran, Allah SWT tak bagi kita uh, melakukan dosa-dosa uh, misalnya mengumpat Allah tak bagi kita uh, melihat kepada yang haram Allah SWT tak bagi kita mencuri-curi dengar rahsia Misalnya uh, Allah SWT tak bagi kita uh, uh, Mencuri uh, melakukan uh, kehaliman dengan uh, kuasa yang ada pada kita Dengan tangan ataupun dengan kaki uh, Melakukan rasuah penyelewengan dan sebagainya yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa yang Allah yang banyak disebut dalam Al-Quran la taqrabu zina jangan kamu menghampiri zina jangan kamu memakan harta an anak yatim jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ini juga memerlukan kepada kesabaran dalam menghindari maksiat Allah Subhanahu wa di mana di situ adanya pertemuan di antara kehendak nafsu nafsu sentiasa cenderung kepada melakukan maksiat Ditambah pula dengan bisikan-bisikan syaitan. Dan ini bercanggah dengan berlawanan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, memerlukan kepada kesabaran. Perlu kesabaran. Sabar artinya habsul nafs. Sabar artinya menahan diri. Nah, Menahan diri. Maksudnya, kita boleh mengawal diri kita sama ada. Untuk mengawal diri kita. Menghalakan diri kita kepada taat pada Allah. Ataupun mengawal diri kita. Menahan diri kita daripada terus marah kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'ala aqdarillahil mu'limah dan juga kesabaran diperlukan dalam ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan sama ada dalam bentuk ujian ujian kesakitan misalnya ujian kematian misalnya ujian kehilangan harta benda ataupun orang yang tersayang ini semua adalah takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tentukan pada setiap hamba-nya. Ujian ini tidak tidak boleh dipilih. Kita tidak boleh memilih ujian. Tetapi Allah Subhanahu Wataala menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita perlukan adalah sabar. Apabila kita diuji, maka kita perlu bersabar. Dan sabar itu yang terbaik untuk kita dan Allah Subhanahu Wataala mengetahui kita mampu untuk bersabar dalam menghadapi ujian tersebut maka apabila kita berjaya bersabar dengan segala ujian yang Allah SWT ketentuan yang Allah tetapkan pada kita maka daripada situ kita akan naik kepada, daripada sabar kita akan jadi reda setelah kita reda, kita boleh menerima ketentuan tersebut akhirnya kita akan bersyukur kepada Allah SWT apabila kita mula melihat hikmah-hikmah kebaikan-kebaikan yang kita dapat, ataupun keburukan-keburukan yang dihindari Uh, daripada di sebalik uh, ujian yang mendatang dalam kehidupan kita. Fa bil amrain al-awwalaini yukmilul abda yukmilul abdu nafsahu. Jadi dengan dua sifat yang atas tadi iaitu iman dan amal soleh maka seseorang hamba itu akan dapat menyempurnakan dirinya menjadi seorang hamba Allah Subhanahu taala seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala pada diri dia wa bil amrayn al akhirain yukmilu dan dua sifat yang di bawah iaitulah berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran ini maka dia akan menyempurnakan pula orang lain orang yang berada di sekelilingnya wa bi takmilil umur al arba'ati yakunu al 'abdu qad saliman min maka dengan menyempurnakan keempat-empat sifat ini Ataupun empat perkara ini Maka seseorang hamba itu Akan terselamat daripada kerugian ha, Dan Akan mendapat keuntungan yang sangat besar ha, Maka kan itu Tidak cukup seseorang itu Beriman dan beramal soleh sahaja ha, Tetapi mencuaikan Berpesan-pesan kepada kebenaran Dan juga kesabaran ha, Maka itu Belum betul-betul Terselamat daripada kerugian Belum betul-betul berjaya Seorang mukmin itu Adalah seorang yang soleh Pada dirinya Seorang yang soleh pada dirinya Dan muslihun Dan dia juga bukan saja dia Baik pada dirinya Tetapi dia mampu menjadikan Persekitarannya juga baik Ini yang Dituntut Di dalam agama kita Kerana agama kita bukan agama ananiah ataupun individualistik yang mementingkan diri agama kita tak ajar kita untuk aku yang penting aku beriman aku buat amal soleh aku masuk syurga, suang-suang itu tidak diajar dalam agama kita tetapi yang diajar dalam agama kita seorang mukmin yang yang beruntung, yang berjaya ini dia bukan sahaja memikirkan tentang dirinya tetapi dia juga berusaha untuk Menjadikan sesiapa sahaja yang berada di dalam hidupannya itu sama-sama mengikut bersama-sama dengannya beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Karena itu tadi dikaitkan atau sebilahk itu adalah iman dan amal soleh. Maksudnya bukan dia dia sahaja yang beriman dan beramal soleh, tapi dia juga menyeru manusia berpesan kepada manusia yang lain untuk beriman dan beramal soleh. Dan apabila seseorang itu Mula berpesan-pesan tentang perkara ini Tentang iman dan amal soleh Maka uh, Ketetapan Allah, sunnatullah Adalah tidak kesemua manusia Akan mengikuti percakapannya itu Ajakannya itu, akan ada Penentangan, akan ada yang menentang Akan ada yang tidak, yang tidak ikut Akan ada yang melawan Maka, maka kerana itu memerlukan kepada uh, Berpesan-pesan Terhadap kesabaran perlukan kesabaran uh, kerana hakikatnya di dalam, di, di atas jalan dakwah ini apabila kita menyuruh manusia pasti adanya penentangan maka memerlukan kepada uh, kesabaran, kesabaran dari, dari sudut menghadapi tentangan tersebut, kesabaran dari sudut, uh, dia sentiasa akan ada, dipanggil dengan sunnah tu sama ada kita kuat, maka di, maka musuh akan ikut kita, ataupun kita lemah dan kita akan ikut musuh maka kedua-duanya memerlukan kepada kesabaran kedua-duanya memerlukan kepada kesabaran untuk kita tetap di atas pendirian kita tetap bersabar dan tetap bersabar untuk tidak cenderung kepada musuh maka dengan ini dengan makna ini barulah kita akan dapat menegakkan agama dengan keseluruhannya dengan sempurna pada diri kita dan juga pada orang-orang di sekeliling kita dan inilah yang uh, dituntut oleh agama kita La ilaha illallah Jadi saya kira mungkin uh, sekadar itu sahaja uh, Apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini Satu surah yang ringkas Tetapi sangat penting dalam kehidupan kita yang uh, Satu surah yang ringkas Tetapi perlu sentiasa kita mengingatinya dalam setiap masa Ha, dan setiap masa yang berlalu dalam kehidupan kita Sentiasalah kita ingat dengan surah demi masa ini Supaya kita uh, sentiasa berjaya mengeluarkan diri kita daripada kerugian ha, Kepada uh, keuntungan uh, dunia dan juga akhirat Jadi saya kira sekali itu sahaja untuk malam ini Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa Subhanakallahumma bihamdik bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi